Розділ другий Діти дійшли до першої бухти. Матько побіг уперед, щоб раніше за всіх видертися на найвищий камінь. А до корпусу, полишивши історію, лукаво нагадав вважати, нас і так довго немає. Історія змінила його, сповнила натхненням, зробила ближчим, і друзі хоча б ненадовго перестали бачити в ньому чужого. Поглядаємо трішки довше», – заканючила Анжела. І послухаємо, в волосі Христини відчувався медлестощів. Влад хмурився. Історія захопила його найменше, а ось перспектива залишитися поза табором зовсім не тішила. І сутінки вже підіймаються від моря. Хизуватися перед малечою було просто, а ось здійснити задумане значно складніше. Чи то він раніше за всіх почав дорослішати, що став таким розважливим? Митько махав їм з каменя, кличучи перебратися в бухту. «Не звалися!» – гукнула Анжела і побігла до товариша. «Без тебе ніколи!» – матько дражнив дівчинку, зображаючи падіння. І тоді Христина сказала те, що підказувала серце, збрехала, хоч і не добила неправду. «Ви тепер нас до корпусу не зажинете, Валентине? Ми тут кожну каменюку знаємо, кожну стежину. Даремно ви нас послухались». Валентин знову пильно подивився на дівчинку, наче намагався зрозуміти, про що вона зараз думає. «Правильно, даремно», – погодився дорослий. «І що мені тепер робити, Христину? Нянчитися з вами?» «Хіба у вас є вибір?» Христина ігнорувала знаки влади, який показував, що вона дурна. «У вас будуть неприємності», – спробував попередити хлопчик. «Краще зробіть вигляд, що нас не знайшли». Вам теж буде непереливки, і тут, і в таборі, я б за вас заступився перед директором, по-дружньому, чи ви справді надумали прогуляти всю ніч, світанок кортить зустріти. Ні в кого язик не повернувся сказати, що він їм не друг, та й надто легко цей новенький здогадався про їхні плани. Ходіть до нас, тут стільки чайок, покликала з каменя Анжела. Злякавшись крику, зграя злетіла, ковзнувши тінями по спокійному морю. І зникла в рожевій блакиті вечора. Діти і Валентин видряпилися на камінь. Обійнявши митька й Анжелу, щоб не виридували і справді не впали, дорослий заговорив знову, наче казкою намагався причарувати малечу. Дні до молодика пролетіли, мов журавлиний клин, що вертається додому. До Дайрану потяглися танцюристи й музики. Всім знайдеться робота для приготування свята, і радість торкнеться кожного – для одних розійдеться луною щасливого сміху, для інших – дзвоном монет, які подарують ситі тижні до нового святкування. Не лише в палаці з невагомими шпидами лунатиме музика. На кожній площі, в кожному домі знайдеться своя королева, яка вдягне у цю ніч найкращу, хоч і не обов'язково, нову сукню. На вулицях кипіло життя, і карета батьків Виї застрягла на шляху до палацу. Вони запізнилися, не встигли б проскочити до того, як потоки охочих повеселитися виплесенці з затишних будинків, лише діти й старі спостерігатимуть за буйством радощів з вікон. Будинки полишали з легким серцем, пійманих на злодійстві цю ніч страчували без суду, піймані ж на підлості, втрачали все, окрім життя. Королева Тінтрлат строго святкувала, що по ночі її святкувань у місті царював мир. Запізнилися. Через вею, звісно. А тепер дівчина смикала мережеву хустинки і острахом зиркала на засмучених батьків. Відмовляючись чекати, вея розчахнула дверцята і зісковзнула в натовп. До палацу було рукою подати, усього два повороти. Чути навіть, як сурми, вітають приїзд нових гостей. Але юрба розтікалася перед брамою, не наче море огинало камінь, відносячи дівчину від входу. Вея спробувала опиратися, але марно. Смикнулася в бік, спіткнулася та чиїсь руки не дали їй впасти. За мить дівчина дивилася в очі Лаоланда, але Йорба нарешті розтопилась, даючи дорогу кареті, і батьки примусили доньку повернутися на належне місце. Сурми славили їх прибуття. Бал. Свічки, шурхіт суконь, потаємний сміх, наче дзвіночки. Здається, між зустрічами минають не тижні, а місяці довгі, зимові. Щоправда, справжні морозні зими давно не зазирали до столиці королівства. Подивіться на них вони щасливі, знають одне одного руки. Багато хто познайомився саме тут і завжди повертається, шануючи королеву. Завтра вони прокинуться іншими, а сьогодні ніякої манірності, підморгування, інтриг. Музика очищує на черстві серця найбагатших синів і дочок цієї землі. У цьому місці якась непізнана чарівність, яку знає лише королева Тінтрлат. Чия багряна сукня розкішніша від сьогоднішнього заходу сонця. Раніше цей секрет знала її матір, яка перейняла таємницю від бабусі, але й про це теж не шепотілися, слідкували про інше, про трьох новеньких симпатичних дівчат, особливо про красуню в рожевій дивовижно розшитій сукні, і про те, скільки очей сьогодні спалах не закоханістю. Явкон слухав невинні плітки перших красунь королівства, що стояли неподалік. Панночки відпочивали, смакуючи шампанське і біле вино. Це теж було традицією. Червоне вино подавали лише після півночі. Воно належало світанню. Намарно прославляти вмирання дня, хоч і гарне донастями. Чорноволоса графиня кидала на Явконда гострі погляди, та він робив вигляд, що не помічає. Явконд, не замистуючись, запросив на танець юну красуню в розкішній сукні. Запросив вею. У танцях бідавий Явконт був одним із найкращих. Та й не лише в танцях, бився він завжди до смерті, виключаючи найтемніші ночі, звісно. І чуток про нього ходило не менше, ніж про королеву Тінтерлад. Небагатюх називав він друзями, а ті, хто бував у його фортеці, ніколи не хвалилися тою дружбою і не розкривали таємниць неповірної для цікавості твердині. Ває кілька місяців старанно вчилася танцювати, тому була гідною партнеркою, Явконд їй подобався, юна серденько люто стукатіло, готова віддати себе у вічне володіння. Біля вікучері обвили б його, затягнувшись у петлю, тремтіли, смакуючи, передчуття гострі шпиди палацу, і тоді Вея побачила його, чоловіка, що допоміг їй вибратися з натовпу. Вона вислизнула з обіймів Явконда. Лауланд і Вея не відходили один від одного, слова були їм непотрібні, але й шпиди не залишилися розчарованими. Явконт щез із зали. Минула північ, і по залі розносили червоне вино. Вино золотилося в світлі свічок, наче вкрите марою закоханості. Ваяй Лауланд випали телехи до дна, не відводячи очі. Потонули в поглядах, потонули в більше не чужих душах. До них йшов Явконт. Зброя випиналася з-під червоного плаща, але хмільні від свята і вина гості не зупинили його, не згасили жартом блиск крижаних очей. Лаоланд усе зрозумів. Це був не перший бал у його житті. Вклонившись розгубленій виї, він пішов слідом за бідавим суперником. В саду гуляли закохані, та всі вони трималися ближче до палацу. А Ляконт одразу попрямував до розлогих яблонь, де зазвичай проливала кровох очі позмагатися за прихильність юних красунь. Доїданти зайняли позиції. Здавалося, навіть вітер завмер у гідбі. Перестало посміхатися зіркам листя. Листя знало, і зірки знали. Вони розуміли людей краще за самих людей, тонше перечували передчували людські помисли. Смерть стояла за деревами, та вона поки не обрала, на чиїх вустах залишиться останній цілунок. Лоланд і Явконд билися не до першої крові, як того вимагав звичай. Під яблунями поспіхом збиралися гості королеви. Явконда знали всі, та й Лаланші нічим себе не зганьбив. Глянувши на поєдинок із цікавості, люди вже не могли відвести погляди, безжалісність і майстерність ударів обох суперників причаровували, гасили бажання битися об заклад або вибирати улюбленця. Явконд примудрився зачепити груди ворога. Двоє глядачів зааплодували і одразу замовкли, заворожено опустили руки. Поєдинок не кінчався. Хтось побіг кликати вартових, а супротивники, наче збожеволіли. Ніщо не стримувало їх більше, ні кохання до веї, ні заборона королеви тінтерлад. Коли у віддаленні з'явилися вертові, у Явконда була розсічена рука, а Лаоланд втратив швидкість і під натиском відступав до яблунь. На перший погляд, несерйозна рана сильно кривавила. Явконд вибив ворожий меч і замахнувся до останнього удару. За спиною Лаоланда височив широкий старий стовбур, ухилитися він би не встиг. «Не смій!» З вартовими йшла королева. Не смій, Явконде. Яструбині очі палали. Явконд неохоче опустив зброю і повернувся до королеви. Явконда теж поранено, але кров губиться на червоному тлі його одягу, та Лалан тоді сталося більше. Один її же зараз і закон вступить в силу, тінтірлат не славилася вмінням прощати. Лаланд з'їхав по грубій корі, не втримавшись, і до нього одразу підбігла вея. За давнім законом нічиє життя не має обриватися під час свята. Королева дбала про виконання давніх законів, і була сувора з тими, хто йде проти її води, засліплений образуючи бажанням перемоги над суперником. Але сьогодні Тінтєрлат відвела погляд від Явконда, подивилася на дівчину, що стояла на колінах перед зраненим коханим, і відпустила всіх, мовчки попрямувавши до палацу. Невагомі шпиди тріпотіли в небі, яке сіріло ранком. Смерть ішла від старих яблунь.